Сповідник. За тих часів, коли ще був живий святий Іллеріон, хоч уже й досяг глибокої старості, в місті Газі проживав один чоловік на ім'я Йозеф Фамулус, тобто служник, який до тридцяти років чи й довше провадив світське життя і читав поганські книжки, але потім через жінку, якою він домагався, Спізнав святе вчення і втіху християнських чеснот, піддався очесному хрещенню, зрікся своїх гріхів і не один рік просидів у ногах присвітерів міста з жадібною цікавістю слухаючи улюблені розповіді про життя праведних схимників у пустелі, аж поки одного дня вже 36-річним став на той шлях, який здолали до нього святі. Павло й Антоній, а після них ще стільки праведників. Він віддав рештки свого майна старішинам, щоб ті розділили його між бідними парафіянами, попрощався з друзями біля міської брами і подався в пустелю. З жалюгідного світу в убоге життя схимників. Довгі роки його пекло і сушило сонце. Довгі роки він здирав у молитві коліна, об каміння й пісок, не вживав їжі до заходу сонця, щоб потім поживитися жменькою фініків. Дияволи мучили його своїми спокусами й випробуваннями, глумилися з нього, але він перемагав їх молитвою, покутою, самозреченням. Так, як ми і читаємо в життєписах праведників. Не одну ніч він, не склепивши ока, стежив за зірками, і вони теж спокушали і бентежили його. Він пізнавав астральні фігури, з яких колись навчився вичитувати історію богів і символи людської натури. Пресвітери цілком відкинули цю науку, але вона ще довго переслідувала його видивами і думками з тих часів, коли він був Поганином. Скрізь, де в тому голому пустельному краю було джерельце, де було трохи зелені, менший чи більший Оазис, жили тоді схимники, декотрі самотою, а декотрі невеличкими братствами, як їх зображено на фресці пізанського Кампо-Санто. Жили вони в злигоднях, але з любов'ю до ближнього і були палкими прихильниками. Своєрідного Арс Морієнді, мистецтво вмирати для світу і для власного я наближатися своєю смертю до нього, до Спасителя, до світлої нетлінності. Їх відвідували ангели й дияволи, вони складали гімни, виганяли демонів, лікували, давали благословення, наче взявши на себе завдання могутнім злетом запалу і відданості екстатичним надміром зректися всього світського, спокутувати жадобо-насолод, брутальність і хтивість багатьох минулих і багатьох майбутніх віків. Дехто з тих пустельників, мабуть, володів старовинними способами очищення ще з поганської доби, методами і вправами, за допомогою яких в Азії вже сотні років уміли плекати свій дух, хоч про це вголос не мовилося. І хоч ніхто вже не навчав цих методів і йогівських вправ, бо на них була накладена заборона, яку християнство дедалі більше накладало на все поганське. У деяких схимників це духовне горіння породило особливий хист – уміння молитись, лікувати хворого дотиком своїх рук, провіщати майбутнє, виганяти диявола, виносити справедливий присуд і накладати покару вміння втішати чи благословляти людей. У душі Йозефа теж дрімало таке вміння, і з роками, коли вже його волосся почало річати, те вміння поволі дозріло. То було вміння слухати. Коли хтось із братів-пустельників, чигнаних нечистим сумлінням і неспокоєм мирян, Зустрічав Йозефа і розповідав йому про свої вчинки, муки, спокуси та помилки, коли змальовував йому своє життя, свої прагнення до добра, поразки і втрати, свої біль і смуток. Йозеф умів його вислухати, відкрити для нього своє вухо і серце, ввібрати в себе його лихо й турботи, сховати його собі, а грішника відпустити – очищеним і заспокоєним. Поволі, за багато років, цей обов'язок підкорив його собі, зробив з нього своє знаряддя, своє рідне вухо, до якого люди зверталися з довірою. Людей скоряла в Йозефові його незвичайна терплячість, якась лагідна незворушність і глибока мовчазність. І вони дедалі частіше приходили до нього – щоб виговоритись, скинути з себе гнітючий тягар провини, які накопичились за цілі роки. Але багато хто з них, уже навіть здолавши далеку дорогу до житла Йозефа, не знаходив у собі сили й відваги визнати свої гріхи. Прийшовши і привітавшись, починав хитрувати, соромився, наче боявся розлучитись із своїми гріхами, довго зітхав, і відмовчувався цілі години, а Йозеф приймав усіх однаково. Чи хтось признавався легко, чи неохоче, чи говорив гладенько, чи затинався, чи люто виказував свої таємниці, чи ніби хвалився ними? Для Йозефа всі були однакові. Чи грішник звинувачував Бога, чи себе? Чи применшував, чи перебільшував свої провини? Чи він признавався у вбивстві, чи тільки в розпусті, чи жалівся на зрадливу кохану, чи вболівав, що втратив надію на спасіння душі. Йозеф не жахався, коли грішник розповідав, що він спілкується з нечистою силою і, видно, приятелює з самим чортом, не сердився, коли хтось був блакучий понад усяку міру, але явно намагався приховати найважливіше, не втрачав терпіння, коли прибулиць звинувачував себе і в справжніх, і в вигаданих гріхах. Здавалося, що всі почуті жалі, визнання, звинувачення і муки, сумління він вбирав у себе, як пісок у пустелі вбирає воду, що він не має про них своєї думки, не відчуває до грішників ні співчуття, ні зневаги, а про те, чи може саме тому, все, що йому довіряли, здавалося несказаному порожнечу. Воно, втілене в слову і почуте, ніби змінювалося. Ставало не таким тяжким гріхом, або й зовсім втрачало вагу. Він дуже рідко когось повчав чи застерігав, а ще рідше давав поради чи наказував. Здавалося, що це не входило в його обов'язок. І відвідувачі видно теж відчували, що це не його справа. Його справа була б викликати їй прийняти довір'я, терпляче й прихильно вислухати прибулого, допомогти ще не готовій сповіді остаточно сформуватися, дати, щоб усе затверділо і застояне в душі грішника розстануло і витекло вібрати його в себе і обгорнути мовчанням. Тільки наприкінці сповіді, байдуже, чи вона була страшна, чи невинна, покірливо, чи зарозуміла, він вилів прибулому стати поряд з ним навколішки, проказував «отче наш» і перший, ніж відпустити грішника, цілував його в чоло. Накладати покуту чи кару не було його справою. Не почував він себе Уповноваженим і відпускати гріхи так, як священник, він не засуджував і не прощав. Вислухавши і зрозумівши, він немов брав на себе частку провини, допомагав нести її тягар. Мовчанкою він ніби ховав почути, пускав його в непам'ять. Молячись разом з грішником після сповіді, він ніби визнавав його, Рівним собі, своїм братом. Цілуючи того, хто прийшов покаятись, Він ніби благословляв його, Але швидше як брат, ніж як священник, Швидше ласкаво, ніж урочисто. Слава про Йозефа! Розійшлася по всіх околицях Гази і ще далі. Його навіть часом порівнювали З великим сповідником і схимником Діоном пугілем, якого всі дуже шанували. Щоправда, той став відомий років на десять раніше і зовсім не таким хистом, як у Йозефа. Отець Діону славився тим, що вмів швидше і виразніше читати в душах грішників, ніж у словах, тому часто приголомшував якогось несміливого відвідувача навпростець, виказуючи йому всі гріхи, які той не назвав. Цей знавець людського серця, про якого Йозеф сотні разів чув дивовижні розповіді, з яким ніколи не насмілився б зрівнювати себе, був богонатхненним порадником заблудших душ, великим суддею, карателем і розпорядником. Він накладав покуту, зобов'язував грішників бичувати себе і відбувати проще, Освячував подружні зв'язки, змушував ворогів миритися і користувався не меншою пошаною, ніж сам єпископ. Жив він недалеко від Аскалона, та до нього ходили прохачі з самого Єрусалима і навіть ще з дальших місцевостей. Як і більшість схимників і пустельників. Йозеф Фамулус довгі роки вів запеклу і виснажливу боротьбу з самим собою. Хоч він зрікся морського життя, віддав своє майно і свій дім, залишив місто з його втіхами, та від себе самого втекти не міг. Йому були притаманні всі тілесні і душевні пристрасті, що доводять людину до біди і спокуси. Найперше він поборов у собі все тілесне – Суворо і невблаганно привчав своє тіло до спеки і холоду, до голоду і спраги, до шрамів і мозолів, аж поки воно поволі зів'яло і висохло. Але навіть у тій худій болонці Аскета прадавній Адам часто приголомшував його є сердив шаленими бажаннями й пристрастями, мріями й видивами. Адже ми знаємо, що диявол – особливо полюбляє відлюдників і схимників. Тож, як потім до нього час від часу почали навідуватись люди, що шукали розради чи хотіли висповідатись, він сприйняв це як голос милосердя, як полегкість у своєму схимницькому житті. Воно набуло сенсу і змісту, яких сам Йозеф не міг би йому надати. Він тепер мав якийсь обов'язок, міг служити ближнім, чи богові як знаряддя, що привертає до нього душі. То було чудове почуття, воно справді підносило дух. Але потім виявилося, що і душевні скарби теж мають земне походження і можуть стати пастками і спокусами. Бо часто, коли якийсь мандрівник, піший чи верхівець, зупинявся перед його печерою, видовбаною в кручі, і просив напитись, а далі бажав висповідатись, нашого Йозефа сповнювало почуття втіхи і задоволення. Задоволення самим собою. Марнославне є самолюбне почуття. Він жахався, коли усвідомлював його. Не раз він падав навколішки і молився, щоб Бог його простив, щоб до нього негідного не приходив більше жоден покутник» ні пустельники з сусідніх хиж, ні миряни з сіл та міст. Та не набагато краще він почував себе і тоді, коли до нього справді довго ніхто не навідувався. А як потім знов їх приходило багато, Йозеф ловив себе на нових гріхах. Бувало, що він, слухаючи ті чи інші визнання, відчував якийсь холод, неприязнь, навіть зневагу до грішника. Зітхаючи, він почав боротися із цими спокусами. І був час, коли він після кожної вислуханої сповіді накладав на себе самого кару і покуту. Крім того, він завів для себе закон. Не тільки ставитись до всіх грішників, як до братів, а ще й виявляти до них особливу пошану. Тим більшу, Чим менше подобався йому відвідувач, Йозеф сприймав кожного з них як божого гінця, посланого, щоб випробувати його. Так минуло багато років. Згодом, коли він уже почав старіти, життя його не було певної врівноваженості, і всім, хто жив поблизу від нього, він почав здаватися бездоганним праведником, що знайшов. Заспокоєння у вірі. Але заспокоєння також щось живе, і як усе живе, мусить рости і зменшуватись, мусить пристосовуватись до умов, витримувати випробування і зміни обставин. Таке було і заспокоєння Йозефа Фамулоса Дуже нестійке. То видиме, то ні, то близьке, мов свічка, яку несеш у руці то далека, мов зірка, на зимовому небі. А з часом йому все частіше почав затьмарювати життя новий, особливий гріх і спокуса. То не було якесь сильне, бурхливе збудження, бунт чи повстання інстинктів, а швидше навіть щось протилежне. Він спершу легко витримував те почуття, навіть майже не помічав його, в нього нічого не боліло, Нічого йому не бракувало. То був просто млявий, сонний, знуджений настрій, який можна було окреслити тільки негативно. Щось у його душі зникало, відмирало. І врешті його перестало будь-що тішити. Його стан був схожий на ті дні, коли і сонце не світить, і дощ не йде, небо якесь непорушне, заглиблене в себе, сіре, але не темне, повітря парке, але не таке, як перед бурею. Ось такі дні настали і для літнього вже Йозефа. Він дедалі менше відрізняв ранок від вечора, Свято від буднів, хвилини піднесення від хвилин пригнічення. Життя текло мляво, позначено вдомою і байдужістю. Прийшла старість, думав він, зітхаючи. Йому було сумно, бо він сподівався, що коли постаріє, коли поступово згаснуть тривоги і пристрасті, життя його стане світліше і легше. Він ще на крок наблизиться до вимріяної гармонії і зрілого душевного спокою. А виявилося, що старість його розчарувала, обдурила, бо не дала нічого, крім цієї виснажливої, одноманітної, Незатишної порожнечі, почуття цілковитого пересичення. Він усім переситився йому набридло існувати, дихати, спати вночі і жити в печері на краю невеличкого оазису, набридло вічне чергування ранку і вечора, набридли мандрівники і прочани на верблюдах і на ослах. А найбільше набридли ті люди, що приходили відвідувати саме його нерозумні, лякливі й водночас сповнені такої дитячої віри люди, які відчували потребу розповісти йому про своє життя, про свої гріхи і свій страх, про свої спокуси і самозвинувачення. Інколи йому здавалося, що так само, як в оазісі вода з маленького джерельця стікає до викладеної камінням кринички, потім тече струмочком серед трави, Ще трохи пробивається крізь пісок у пустелі, а далі пропадає в ньому Такі всі ці сповіді, накопичені гріхи, розповіді про життя, всі ці муки сумління, тяжкі й легкі, справжні і вдавані, стікаються до його вуха десятками, сотнями, все нові й нові. Але вухо не мертве, як пісок у пустелі, воно живе і не може вічно вбирати. Всмоктувати і поглинати, воно стомилося, перенасичилось, переповнилось. Воно прагне, щоб цей плин і плескіт слів, визнань, турбот, скарг і самокатувань нарешті припинився. Щоб колись замість цього нескінченного потоку настали спокій, смерть і тиша. Так, він захотів кінця, він стомився. Йому було всього цього досить, навіть більше, ніж досить. Його життя втратило глибину, стало нічого не вартим. Він дійшов навіть до того, що часом Ладен був покласти край тому живоцінню, покарати себе і зникнути зі світу, як колись зник, повісившись, зрадник Іуда. І як у перші роки з життя диявол намагався посіяти в його душі бажання – видива і уявлення тілесних утіх. Так він тепер почав тривожити його думками про самогубство. Спонукав Йозефа приглядатися до кожної гілляки, чи годиться вона, щоб закинути на неї зашморг і до кожної скелі, чи досить вона висока і стрімка, щоб з неї кинутися вниз. Йозеф опирався цій спокусі, боровся з нею, не піддавався їй, але його день і ніч спалював вогонь ненависті до себе й точила жадоба смерті. Життя здавалось йому нестерпним, осоружним. Ось до чого дійшов Йозеф. Якось, знов стоячи на високій скелі, він побачив далеко на обрії дві чи три маленькі постаті, мабуть, Подорожніх або прочан, чи, може, тих, що хотіли знайти його, і висповідатись. І раптом його охопило таке непереборне бажання якнайшвидше негайно покинути це місце, піти з цього життя. Та бажання було таке сильне і навальне, що переважило всі інші думки, змило всі заперечення і сумніви, а їх, звичайно, не бракувало. Хіба ж побожний схимник міг без докору сумління послухатись сліпого пориву. Ось він уже помчав, ось досяг своєї печери, де стільки років витримував тяжку боротьбу з самим собою, зазнав стільки перемог і поразок. У шаленому поспіху він схопив жменю сушених фініків, гарбузяну сулію з водою, запхнув усе те в стару дорожню торбу, перекинув її через плече, Взяв Костура є лишив зелений затишок своєї маленької батьківщини. Став утікачем, який не мав спокою, який тікав від Бога і від людей, а насамперед від того, що колись вважав найвищим своїм обов'язком, своєю службою і місією. Спершу він біг, наче за ним хто гнався наче й справді ті постаті в далині, які він помітив, зі скелі були його переслідувачами й ворогами. Та через кілька годин страх його влягся, і він перестав так поспішати. Хотьба приємно стомила його, і під час першого спочинку він так і не взяв нічого в рот, бо свято дотримувався звички не споживати їжі, поки не зайде сонце. Його розум, призвичайний до самітних роздумів, знову почав прокидатися і прискіпливо зважувати бездумний вчинок. І розум не засудив того вчинку, хоч яким безглуздим він здавався. Навіть поставився до нього майже прихильно, бо вперше після довгого часу Йозефові його поведінка здалася простодушною і невинною. Звичайно, то була втеча раптова і непродумана, але нітрохи трохи не ганебна. Він Залишив справу, яка стала йому не до снаги, своєю втечею признавався собі і тому, хто може бачив його в своїй неспроможності, кинув даремну боротьбу, яку вів день у день, і визнав себе побитим і переможеним. Повівся він, казав йому розум, не найкраще героєві чи святому так не личить, але чесно, і, мабуть, інакше й не міг повестися. Тепер Йозеф дивувався, що він так пізно зважився тікати, що так довго, так страшенно довго терпів. Упертість, з якою він стільки років змагався за безнадійну справу, тепер здавалась йому помилкою, навіть більше. Розпачливими потугами його самолюбства, прадавнього Адама в його душі, і тепер йому начебто стало зрозуміло, чому ця упертість – довела його до таких прикрих, просто таки диявольських наслідків, до такої розгубленості її духовної млявості, до того, що його опонувало демонічне бажання вмерти, знищити себе. Звичайно, християнин не повинен вбачати в смерті ворога, а схимник і святий взагалі повинні дивитися на своє життя як на жертву. Але ж думка про добровільну смерть була чисто диявольською і могла зродитися тільки в такій душі, керівником і охоронцем якої був уже не ангел Господній, а лихі демони. Якийсь час Йозеф сидів розгублений і збентежний, а нарешті й зовсім занепав духом і вжахнувся, коли побачив з відстані пройдених кількох миль своє недавнє життя і усвідомив його, як розпачливе животіння – зацькованої людини, що старіється, не досягши своєї мети, людини, вимученої ненастанною моторушною спокусою повіситись на гілятці, мов той, що зрадив Спасителя. Та коли його так жахала думка про самогубство, то, звичайно, в цьому жахові прозирало і щось від прадавнього до християнського – поганського знання, знання про стародавній звичай приносити в жертву людину і неабикого, а царя, святого, обранця племені, який часто мав ще й власноручно виконувати цей обряд. І жахав Йосифа не тільки цей заборонений звичай з поганських часів, а ще більше думка про те, що врешті і смерть Спасителя на Христі Така сама добровільна самопожертва. І справді, коли Йозеф добре подумав, то переконався, що невиразне усвідомлення цього було вже в його перших спалахах палкого бажання накласти на себе руки. То було вперте, злісне, шалене прагнення пожертвувати собою і цим властиво, недозволеним способом наслідувати Спасителя, або ж, недозволеним способом натякнути, що задум Спасителя вийшов невельми вдалим. Йозеф перелякався цієї думки, але й відчув, що тепер ця небезпека для нього минула. Довго приглядався він до того схимника Йозефа, яким він тепер став у який замість того, щоб бити слідами Іуди або й розп'ятого, вибрав утечу і тим самим знов віддав свою долю в Божі руки. Чим більше Йозеф думав про те пекло, якого уникнув, тим тяжче йому ставало на серці, і тим дужче пік його душу сором. Нарешті те гнітюче, болісне почуття здавило йому груди, нестерпним клубком застрягло в горлі і раптом вибухнуло потоком сліз, від яких йому зразу полегшало. Ох, як давно він уже не плакав! Сльози текли так рясно, що він нічого не бачив, але в грудях відлягло, і коли він опам'ятався, відчув солоний смак на губах і зрозумів, що плаче, то йому на мить здалося, наче він знов став дитиною, яка ще не спізнала зла. Йозеф усміхнувся йому було трохи соромно своїх сліз. Потім він підвівся і рушив далі. Ішов він навмання, не знаючи. Куди заведе його ця втеча? І що з ним станеться? Він справді почував себе дитиною. В серці згасло бажання боротися. І стало так легко. Наче його хтось вів. Наче його кликав і вабив. Якийсь далекий привітний голос. Наче ця мандрівка була не втечею, а поверненням додому. Йозеф стомився. І стомився його розум. Який тепер замовк, чи заспокоївся, чи, може, вважав, що він непотрібний. Біля водопою, де Йозеф думав переночувати, він побачив кілька верблюдів. Та оскільки серед невеличкого гурту подорожніх були дві жінки, він тільки привітався і не захотів заходити з ними в розмову. Зате потім, коли вже смеркло і Йозеф, з'ївши кілька фініків та помолившись ліг відпочивати, він почув тиху балачку двох Подорожнях. Старого і молодого, бо вони лежали зовсім близько від нього. То була тільки частина діалогу. Далі вони перейшли на шепіт, але той уривок зацікавив і схвилював Йозефа. Він майже до ранку не міг заснути через те, що почув. «Та це добре», – долинув до нього голос старшого. «Добре». «Що ти надумав піти до святого пустельника висповідатись? Схимники щось таки знають, будь певен. Вони не просто хліб переводять, а дехто з них і чарувати вміє. Скаже такий розлюченому леву віслівце, і той розбійник зі підібгає хвоста й навтіки. Вони, як захочуть, то можуть зробити леви і зовсім свійським». Одному такому схемникові він був ще святіший за інших. Свійські леви навіть могилу викопали, коли він помер. А тоді гарненько засипали її землею і ще довго сиділи біля неї, наче вартували. Та й не тільки левів вони вміють приборкувати. Один такий святий узявся за римського центуріона, то був скажений звір, а не людина». І на цілий Аскалон, перший бабій. А святий так обім'яв його люте серце, що не борака принишк, як миша. Навіть перестав на люди показуватися, наче переродився чоловік. Ніхто не міг його впізнати. Такий він став тихий і боязкий. От тільки дивно, що він після того скоро помер. Святий? «Та ні, Центуріон. Варроном його звали. Після того, як Схимник уговкав його і збудив у ньому сумління, він дуже швидко занепав, двічі мав лихоманку і через три місяці помер. Ну, та нема за чим і шкодувати. А вже ж я часто думаю собі, мабуть, Схимник не тільки вигнав з нього диявола, а й щось пошептав над ним, щоб він швидше пішов на той світ». Це, щоб святий таке зробив? Ні, за що не повірю. Вір собі чи не вір, голубе, але центуріона відтоді, мов, перемінили, щоб не сказати зачарували, а через три місяці на хвилину запала мовчанка. Тоді молодий почав знову «Я чув про одного пустельника». Що начебто десь тут недалеко живе Самодин, біля маленького джерельця, коли дороги на газу Йозеф, його звуть Йозеф Фамолос, Мені багато про нього розповідали. А що саме? Що він дуже побожний, а на жінку навіть не гляне ніколи. Якщо повз його житло йде караван, і бодай на одному верблюді сидить жінка, то хоч як вона була б закутана, він повертається до неї спиною і відразу зникає в своїй печері». В нього сповідалося багато людей, дуже багато. Мабуть, брехня, а то би я почув про нього. І що ж він уміє робити, той твій Фамулус? До нього просто йдуть сповідатися. Якби він не був святий і нічого не знав, то люди до нього так не вчащали б. Між іншим, про нього розповідають, що він нікому і слова не скаже, не лає, не кричить, не накладає ніякої кари тощо. Дуже начебто ласкавий, навіть несміливий. То що ж він робить, коли не лає, не накладає кари, навіть рота не розтуляє? Кажуть, що просто слухає і якось чутно зітхає та хреститься. Гарного ж ти святого собі вибрав. Невже ти такий дурний, що бігатимеш за тим мовчуном? А вже ж я його неодмінно знайду. Він десь живе недалеко звідси. Тут біля водопою зупинився нині ввечері якийсь бідний прочанин. Я завтра вранці розпитаю його. Він сам схожий на схимника. Старий розпалився. «Набійся тобі, той священник! Хай собі сидить у своїй печері! Такі, що тільки слухають, зітхають та бояться жінок, нічого не знають і не розуміють. Ось я тобі скажу, до кого краще піти». Щоправда, звідси до нього далеченько. Він живе аж за Аскалоном, зате вже такого праведника і сповідника ти ніде більше не знайдеш. Діон – його ім'я. А кажуть на нього – Діон Пугіль, тобто кулачний боєць, бо він воює з усіма чортами. А як до нього хтось прийде і признається у всій тій підлоті, яку вчинив, то Пугіль, голуби мій, не буде зітхати і не триматиме язика на припоні. А так тебе висповідає, що ти аж упрієш. Декого він, кажуть, навіть лупцював, а одного примусив цілу ніч стояти голими коліньми на камінні, а потім ще й звелів йому роздати бідним сорок срібняків. Ото, чоловіче, справжній сповідник. Сам здивуєся, як побачиш його, як гляне, то вже в тебе жишки трусяться, нас крізь тебе бачить. Той не буде зітхати, він зразу знає, що робити. І якщо ти не можеш спати, чи тобі сниться всяка погань, пугіль гільмиттю дасть тобі раду, будь певен. І кажу я тобі так не тому, що наслухався бабських теревенів, а тому, що сам у нього був. А тож, сам був. Хоча й невелика себе, а колись ходив сповідатися до Діона – Кулачного бійця і праведника. Ішов я туди пригнічений, Весь у гріхах, як у реп'яхах, А назад, чистий і просвітлий, Як ранкова зоря, Щоб я так здоров був. Отож не забудь звати його Діон На прізвисько Пугіль. Як тільки матимеш нагоду, Піди до нього, не пожалкуєш. Префекти... «Старішини, єпископи, і ті ходять до нього просити поради». «Так колись, як буду в тих краях, може, й піду», – відповів молодший. «Але сьогодні я тут, і коли вже мені випала така нагода, хочу знайти того Йозефа, бо стільки чув про нього гарного». «Схибнувся ти на тому фамулосі. Що ж у ньому гарного?» «Мені подобається, що він не лає і не нападається». «Я не центуріон і не єпископ, я собі простий чоловік, навіть боязкий, і не витримаю, як на мене будуть громи вергати. Я люблю, щоб до мене ставились лагідно, такої вже я натури». «Он чого захотів, щоб до нього лагідно ставились. Коли ти висповідишся, покаєшся, приймеш покуту і очистися, то вже хай можна поставитись до тебе і лагідно, але не тоді». Коли ти нечистий, прийшов до сповідника із судді, а сам тхнеш, мов шакал. Ну добре, добре, чого ти кричиш? Люди вон спати хочуть. Сказав молодший, раптом весело захихотів. Мені про нього і смішне розповідали. Про кого? Та про нього ж, про пустельника Йозефа. Є в нього така звичка, коли вже хтось розкаже йому все про себе, висповідається. Він благословляє його на прощання і... «Цілує в щоку або в чоло». «Та невже? Ото чудасія!» А ще чуєш, він дуже боїться жінок. І якось одна повія з цих околиць перебралася в чоловіче вбрання та й пішла до нього. І він нічого не помітив, вислухав те, що вона йому набрехала, а після сповіді вклонився і вручисто поцілував її. Старший голосно зареготав, але супутник відразу зацитькав його. І далі Йозеф не міг нічого почути, крім їхнього придушеного сміху. Він глянув на небо, де над пальмами чітко вимальовувався тоненький серпик місяця і зіщулився від нічного холоду. В нічній розмові, яку провадили погоничі верблюдів, він наче в кривому дзеркалі, а проте дуже виразно побачив і себе, і ту свою роль, яку він уже кинув. Отже... І якась повіяна насміялася з нього. Що ж прик, звичайно, але буває ще гірше. Він ще довго розмірковував над тим, що почув. І коли аж геть під ранок таки нарешті заснув, то тільки тому, що роздуми його не були даремні. Йозеф тепер знав, що йому робити. З цим новим наміром у серці він міцно заснув і проспав майже до сходу сонця. А намір його був такий, якого молодший з двох погоначів ніколи не міг би збагнути. Йозеф вирішив послухатись поради старшого і знайти Дівона на прізвиську Пугіль, про якого він давно вже чув і якого сьогодні при ньому так вихваляли. Той словозвісний сповідник, пастер і порадник знайде і для нього мудре слово. Вчинить йому суд, покарає, але й покаже праведний шлях. Йозеф хотів з'явитись до нього як до намісника Бога і покірно виконати все, що той йому накаже. Вранці Йозеф вирушив у дорогу, коли погоничі ще спали, і того ж таки дня, добре набивши ноги, досяг місцевості, де, як йому було відомо, жили святі отці, і звідки він сподівався вийти на ту дорогу, що вела до Аскалона. Надвечір йому трапився Мирний зелений оазис, він побачив високі дерева, почув мекання кози. Серед зеленого затінку начебто вимальовувались обриси хиж, повіяло духом людського житла, а коли він нерішуче підійшов ближче, йому здалося, що хтось пильно дивиться на нього. Йозеф став, оглянувся довкола і під першими ж деревами побачив старого, сивобородого чоловіка із сповненим гідності, але суворим і непорушним обличчям, що рівно сидів, прихилившись до стовбура і, мабуть, давно вже дивився на нього. Погляд у незнайомця був пильний, гострий, але без ніякого виразу, як у людини, що звикла спостерігати, проте ніколи не виявляє ні цікавості, ні співчуття яка дивиться на людей і на речі навколо себе, намагається збагнути їх, проте ніколи не манить їх і не кличе. «Слава Ісусу Христу!» – привітався Йосип. Старий щось невиразно промурмотів у відповідь. «Дозвольте спитати», – повів далі Йозеф. «Ви тут також чужий і живете в цьому гарному селищі?» «Чужий!» – відповів Сивобородий. «А ви мені не скажете, вельми шановний, чи я попаду звідси на Аскалонську дорогу?» «Попадете!» – мовив старий і повільно важко підвівся. Тепер він випростався на весь свій зріст, худорлявий велетень, і задивився у пустельну далечінь. Йозеф відчув, що старий – не має бажання розмовляти, проте зважився ще раз його потривожити. «Дозвольте мені ще одне спитати вас, вельми шановний». Вічливо мовив він і побачив, що погляд старого ніби повернувся здалеку, і тепер пильно і холодно вивчає його. «Може ви знаєте, де живе отець Діон, якого прозивають Діоном Пугілем?» Старий трохи насупився і погляд його став ще холодніший. «Я його знаю», – відповів він. «Знаєте? – зрадів Йозеф. «То скажіть мені, де знайти отця Діона, бо я йду саме до нього». Старий велетень допитливо дивився на нього згори і довго не відповідав. Потім повернув до дерева, поволі опустився на землю знов, прихилився до стовбури і коротким жестом – запросив Йозефа теж сісти. Той слухняно прийняв запрошення, і коли сів, то на мить відчув страшну втому, але відразу ж забув про неї, бо всю свою увагу зосередив на чужинцеві. А старий, здавалося, поринув у роздуми. На його сповненому гідності обличчя з'явився вираз суворої неприступності. А поверх нього... Мов, прозора маска лежав ще й інший вираз, навіть інше обличчя. Вираз давнього, самотнього страждання, якому гордощі і гідність не дозволяють вилитись назовні. Минув якийсь час, поки старий знов обернувся до Йозефа. Він глянув на нього пильно і прискіпливо, тоді раптом владним тоном спитав «А ви хто такий?» «Постельник?» Відповів Йозеф, я вже багато років живу хемником «Бачу. Я питаю, хто ви?» «Мене звати Йозефом, на прізвище Фамулос. тільки Тільки-но Йозеф назвав себе, досі непорушний старий, так насупив брови, що очі на мить зовсім сховалися під ними. Здавалося, Йозефові слова вразили його, вжахнули чи розчарували, або, може, в нього втомилися очі, на мить послабилась увага, його охопила кволість, яка буває в старих людей. Так чи інакше він завмер, якийсь час ховаючи очі за бровами, а коли знову відтулив їх, погляд його цілком змінився. Став, якщо таке було можливе, Ще старіший, ще самітніший, якийсь скам'янілий і водночас сповнений очікування. Губи його поволі ворухнулися, і він запитав, «Я чу про вас. Це до вас люди ходять сповідатися». Йозеф збентежено кивнув головою. Назвати своє ім'я було для нього так само неприємно, як роздягтися до голого тіла і вдруге, за цю добу зустрівшись із славою про себе, він відчув пекучий сором, а старий знову своїм звичаєм запитав навпростець. «Отже, ви хочете знайти Діона Пугіля? А навіщо він вам? Хочу висповідатись йому. І чого ж ви сподіваєтесь від тієї сповіді? Не знаю». Я відчуваю до нього довір'я. Мені навіть здається, що голос згори посилає мене до нього. А коли ви йому висповідаєтесь, що далі? Зроблю те, що він мені накаже. А як він порадить, чи накаже вам щось неправильне? Я не буду з'ясовувати, правильне воно чи ні, я просто послухаюсь його. Старий не сказав більше жодного слова. Сонце вже зайшло, в листі дерев щебетали пташки. Оскільки старий мовчав, Йозеф підвівся. І несміливо вернувся до того, що його цікавило. «Ви сказали, що знаєте, де знайти отця Діона? Можна мені попросити, щоб ви назвали те місце і розповіли, як туди дійти?» На в старого з'явилася неначе усмішка. «А ви певні?» – лагідно запитав він, що ваш прихід буде йому приємний. Приголомшений цим запитанням, геть засоромлений, Йозеф нічого не відповів. Та потім усе ж таки запитав, «Чи я хоч можу сподіватися, що ще вас побачу?» Старий привітно махнув рукою і сказав, «Я ночуватиму тут». І побуду трохи ще й після того, як зійде сонце. А тепер ідіть, ви стомлені й голодні. Шанубливо вклонившись незнайомцеві, Йозеф пішов далі, і коли почало смеркати, досяг невеличкого селища, де, наче в монастирі, жили так звані анахорети, християни з різних міст і країв, що тут, невідлюдді, створили собі притулок, щоб ніхто не заважав їм жити простим, чистим життям, втішатися спокоєм і віддаватися роздумам. Йозефові дали води, нагодували і показали, де можна переспати, ні про що його не питаючи і не заходячи в розмову, бо бачили, який він стомлений. Хтось один проказав вечірню молитву, решта навколішки помолилась про себе, а останнє «Амінь» мовили всі хором. Зустріч з такою побожною громадою іншого часу була б для Йозефа великою подією і радістю. Але тепер він мав одне на думці, і рано вранці квапливо повернувся туди, де вчора попрощався зі старим. Той спав на землі, загорнувшись у тоненьку мату. Йозеф сів неподалік, чекаючи, поки він прокинеться. Невдовзі сонний заворушився, розплющив очі, скинув із себе мату, Важко підвівся, випростав заклякле тіло, тоді став навколяшки й помолився. Коли старий знову підвівся, Йозеф підійшов до нього й мовчки вклонився. «Ти вже поснідав?» – запитав старий. «Ні, я їм тільки раз на день, я ж після заходу сонця. А ви голодні, вельмишановний?» «Ми в дорозі». — мовив той. І вже обидва не молоді. Краще нам щось перекусити, перш ніж рушати далі. Йозеф розв'язав свій клуночок і запропонував старому фініків. Добрі люди, в яких він ночував, дали йому просяну хлібинку, і нею він теж поділився зі старим. Тепер... «Можна й рушати», – мовив старий, попоївши. «О, то нам по дорозі?» – зрадів Йозеф. «А як же? Адже ти просив мене відвести тебе до Діона. От і ходімо». Йозеф уражено глянув на нього. «Які ви добрі!» – радісно вигукнув він – і хотів подякувати старому, але той рвучким помахом руки спинив його. Добрий. Тільки Господь, сказав він. А тепер рушаймо. І звертайся до мене на ти, як я до тебе. Нащо нам, старим пустельникам, такі церемонії? Високий незнайомець Пішов попереду, а Йозеф рушив за ним. Тим часом зійшло сонце. Провідник, який, видно, добре знав дорогу, сказав, що під обід вони доберуться до затінку, де перечекають найтяжчу спеку. Більше вони в дорозі не розмовляли. Аж коли вони після кількох годин ходу гарячою пустелею досягли місця відпочинку, і розташувалися в затінку по ореної, розколеними скелі. Йозеф знов звернувся до свого провідника. Він запитав, скільки днів їм доведеться йти, щоб добутися до Діона Пугіля. «Це залежить тільки від тебе», – відповів старий. «Від мене?» – здивувався Йозеф. «Ох, якби це залежало від мене, я б сьогодні вже був у нього». Та старий, видно, не мав бажання розмовляти далі. «Побачимо». Коротко мовив він, повернувся на бік і заплющив очі. Йозеф не хотів роздивлятися сонного, тому він тихо відсунувся і теж ліг. Вночі він довго лежав без сну тому тепер несподівано для себе також заснув. Провідник збудив Йозефа, коли йому здалося, що можна йти далі. Надвечір вони досягли місця, де були вода, дерева і трава. Вони втомували спрагу, помилися, і старий заявив, що тут вони залишаться на ніч». Йосиф спробував несміливо заперечити. «Ти сказав, що тільки від мене залежить, коли ми дійдемо до отця Діона. Я готовий йти ще на одну годину. Якби справді можна було сьогодні чи завтра добратися до нього?» «Та ні», – мовив старий, – «на сьогодні досить». «Вибач, але невже ти не розумієш моєї нетерплячки?» Сказав Йосип. «Чому ж? Розумію, а вона тобі нічого не дасть. То чого ж ти сказав, що все залежить від мене?» «Так воно і є. Коли ти впевнишся, що хочеш висповідатись, відчуєш, що готовий, дозрів до сповіді, тоді і зможеш приступити до неї». «Навіть сьогодні?» «Навіть сьогодні!» Йозеф уражено глянув у спокійне старече обличчя. «Невже це правда?» Вигукнув він. «Ти, отець Діон!» Старий кивнув головою. «Відпочинь тут, під деревами». Мовив він ласкаво, але не спи, а зосередь свої думки. Я теж хочу відпочити і зосередитись, а потім скажеш мені те, що бажаєш сказати. Так Йозеф раптом опинився біля мети, дивуючись, що досі не впізнав і не зрозумів пустельника, хоч пробув із ним Цілу добу він одійшов у бік, став навколішки, помолився і зосередив усі свої думки на тому, що хотів розповісти сповідникові. За якийсь час він повернувся і запитав Діона, чи той готовий його вислухати. І ось він приступив до сповіді. Ось із його уст полилася розповідь про все, що він пережив, за ці роки, і що здавалось йому, давно вже почало втрачати вартість і сенс. Йозеф скаржився, звинувачував себе, запитував. Це була історія життя християнина і пустельника, що прагнув тільки одного – очиститись і наблизитись до Бога. А замість того заплутався в сумнівах і охоплений розпачем, втратив Свою ясну мету не приховав він і останніх своїх переживань. Розповів про свою втечу та про почуття полегкості і надії, яке дала йому ця втеча, про свій намір піти до Діона, про зустріч з ним і про те, що він хоч відразу відчув до нього довіру і любов, як до старшого. Протягом дня, проведеного разом, часто вважав його людиною Холодною, дивною, навіть примхливою. Сонце вже ховалося за обрій, коли він нарешті скінчив. Діон уважно вислухав його, не перебуваючи і ні про що не питаючи. Навіть тепер, коли Йосиф замовк, він не ростулив рота. Він важко підвівся, ласкаво глянув на Йозефа, нахилився до нього, поцілував у чоло і перехрестив. Аж згодом Йозефові спало на думку, що це був той самий мовчазний жест брата, а не судді, яким він колись відпускав своїх численних покутників. Потім вони попоїли, помилися і лягли спати. Йозеф ще якусь хвилину розмірковував про свою сповідь. Власне, він сподівався від Діона суворої догани й кари, та однаково не розчарувався і не відчував тривоги. Йому досить було самого погляду і братнього поцілунку цього праведника. Його душу огорнув спокій, і скоро він поринув у благодатний сон. Другого ранку Старий без зайвих балачок взяв Йозефа за собою, і вони здолали чималий шмат дороги, а за чотири чи п'ять днів дісталися до Діонового житла. Там вони лишилися жити разом. Йозеф допомагав Діонові в нехитрій щоденній роботі, пізнавав його життя і переконувався, що воно не вельми відрізняється від того, яким він сам жив стільки років. Тільки що тепер він був не самотній. За плечима в іншого, ніби в його затінку, а тому і життя його було зовсім інакше. Із навколишніх осель, з Аскалона, і ще з дальших місцевостей до них приходили ті, хто шукав поради й жадав сповіді. Зпершу Йозеф, коли з'являвся хтось чужий, квапливо ховався десь і повертався аж тоді, як відвідувача вже не було. Тоді он дедалі частіше кликав його, наказував йому, як служникові, то принести води, то зробити щось інше і так по волі, призвичаєв його бути присутнім під час сповіді, якщо покутник не заперечував. І чимало з відвідувачів, навіть більшість їх, раді були не залишатися наодинці з грізним пугілем, а щоб поблизу був цей тихий, ласкавий, послужливий помічник. Так Йозеф поступово дізнався, як сповідав Діон і якими словами втішав грішників, як він втручався в людське життя і впорядковував його, як накладав покуту і давав поради. І дуже рідко він дозволяв собі звернутися до Діона із запитанням, як, наприклад, після балачок одного вченого чи естета, що завітав до них дорогою. З розповіді того чоловіка випливало, що він мав знайомих серед магів і астрологів. Відпочиваючи, він просидів годину чи дві зі старими постельниками, виявився чемним і балакучим гостем довго, розумно і гарно розповідав про сузір'я, і про мандрівку людини разом зі своїми богами від початку до кінця вічності через усі оселі Зодіаку. Розповідав він і про Адама, першого чоловіка на землі, і про його тотожність з Ісусом Розп'ятим. Казав, що діяння Христові – це мандрівка Адама від дерева пізнання до дерева життя, а райського змія називав охоронцем священного праджерела темної глибини, з нічних вод якої постали всі створіння, всі люди і боги. Діон уважно слухав розповідь гостя, сірійська мова якого була густо пересипана грецькими словами. А Йозеф дивувався, навіть обурювався. Чому старого не гнівують ці хибні поганські думки? Чому він не виступить проти них, не спростує і не засудить їх? Навпаки, здавалося, що цей розумний монолог тямущого пілігрима був Діонові приємний і цікавий, бо він не тільки уважно слухав, а й усміхався, і часто кивав головою, наче йому подобалась така мова. Коли вчений пішов, Йозеф не витримав, і докірливо запитав, «Як у тебе вистачає терпіння слухати хибні думки цього безбожного поганина? Мені здалося, що ти вислуховував їх не тільки терпляче, а навіть з приємністю, просто таки втішався ними. Чому ти не заперечував йому? Чому не спробував спростувати його поглядів?» Переконати його є навернути на віру в нашого Господа. Діон похитав головою на тонкій, зморщеній шиї і відповів, «Я не спростував його, бо це нічого б не дало. Та не міг би я його спростувати». «В диспуті, силогізмах і знанні міфології та астрології цей чоловік, безперечно, набагато переважає мене. І я не міг би переконати його. До того ж, сину мій, це не наша з тобою справа нападати на чужу віру, заявляти, що вона брехлива і хибна. Справді... Я слухав цього розумного чоловіка з приємністю, як ти й сам помітив. Мені було приємно тому, що він чудово говорить і багато знає, але насамперед тому, що він нагадав мені про мою молодість, бо я тоді віддавався таким самим студіям і наукам. Міфи, про які наш гість – так гарно розповідав, аж ніяк не хибні, порожні вигадки. Це уявлення і притчі певної віри, яких нам уже не треба, бо ми маємо віру в Ісуса, єдиного Спасителя, але для тих, хто ще не знайшов нашої віри, і, можливо, взагалі ніколи не знайде її, Їхня віра, що бере свій початок з давньої мудрості предків, гідна пошане. Звичайно, голуба, наша віра інакша, цілком інакша. Та коли їй не треба вчення про сузір'я, початок та кінець вічності, про джерело, про матір та інші символи, то це ще зовсім не означає, що те вчення хибне і брехливе. Але ж наша віра краще, – вигукнув Йозеф, – і Христос прийняв смерть за всіх людей, і отже ті, хто визнав Його, повинні спростовувати застаріле вчення і на Його місце ставити нове досконаліше. «Це ми з тобою» та й багато інших таких, як ми давно вже зробили. Спокійно, сказав Діон, ми, віруючі, бо піддалися вірі, це то владі, спасителя та його покутної смерті. А ті міфологи і теологи Зодіаку, прихильники давніх учень не піддалися цій владі, ще не піддалися є не нам їх силувати до цього. Хіба ти не помітив, Йозефе, як гарно і розумно вміє цей міфолог говорити, як вправно він орудує образами, яке це йому дає задоволення, як спокійно і гармонійно він живе у світі мудрих притч і символів своєї міфології. А це певна ознака, що цю людину не гнітить ніяке тяжке горе, щоб вона задоволена, що їй добре. А тому, хто задоволений, ми не маємо чого сказати, щоб людина запрагла спасіння і віри в Спасителя, щоб вона втратила смак до мудрості і гармонії, своїх уявлень зважилася, на душний крок. Повірили в диво спасіння, треба, щоб їй стало погано, дуже погано, щоб вона пережила якесь горе й розчарування, муку й розпач, щоб вона опинилась на краю прірви. Ні, Йозефе! Хай собі розкошує цей учений поганин, хай утішається своєю мудрістю, своїми думками і красномовством. Може, завтра або через рік, або й через десять років він спізнає горе, що зведе нині весь його хист і мудрість. Може, хтось уб'є його дружину, яку він любить» або єдиного сина, чи його обсядуть хвороби і злигодні. І якщо ми тоді знову зустрінемо його і захочемо допомогти йому, то розповімо, як самі пробували перемогти своє горе. І якщо він запитає, чому ж ви не розповіли мені цього вчора чи десять років тому, ми відповімо... «Ти тоді ще не знав, що таке горе!» Діон споважніво і на хвилинку замовк. Потім, наче повернувшись зі світу спогадів, повів далі «Я і сам колись з великим задоволенням грався мудрістю батьків. І коли вже пішов шляхом Хреста, Богословські розумування не раз давали мені втіху, хоч, правда, і чимало горя. Найбільше я розмірковував про створення світу і про те, що на кінець цієї творчої праці все, власне, мало б бути довершеним, адже ж сказано в Біблії «І побачив Богу все, що створив, і воно було дуже добре». Насправді ж добре й довершене все було тільки одну мить, ту мить, поки був рай, а вже наступної миті в довершеність увірвалися провини і прокляття. Бо Адам скуштував від дерева пізнання, а це йому було заборонено. І ось знайшлися вчителі, що сказали Бог, який створив світ і в ньому Адама і дерево пізнання не єдиний і найвищий Бог, а тільки частина його, або ж підлеглий Бог Деміург, і його творіння недобре, воно вийшло невдалим, і на цілу світову еру прокляте, і віддане злу, поки він сам, єдиний Бог-дух, Через свого сина не покладе край цій проклятій світовій ері. І відтоді так навчали вони, і так я сам думав. почалося відмирання Деміурга та його творіння. Світ поступово в'яне, відходить у небуття. І врешті в новій вічності більше не лишиться творіння. Світ у плоті, пристрасті, гріха тілесного зачаття, народження і вмирання, а постане довершений духовний чистий світ, вільний від первородного гріха Адама, вільний від вічного прокляття і гніву пристрастей, зачаття, народження і вмирання. Завади цього світу – ми звинувачували більше Деміурга, ніж першу людину. Вважали, що Деміург, якби він дійсно був справжнім богом, легко міг би створити Адама інакшим, або не наражати його на спокусу. Так ми врешті додумалися до двох богів – бога-творця та бога-отця, і навіть зважувалися ганити і звинувачувати першого з них. Були і такі, що пішли ще далі, і твердили, ніби світ створив не Бог, а диявол. Ми гадали, що своїм розумуванням допомагаємо спаситливі і прийдешній ері духу. Вигадували собі богів, світи, світові долі. Сперечалися, провадили теологічні диспути, аж поки я одного дня схопив лихоманку і мало не помер. Але й у гарячкові маячні я не розлучався з Деміургом, воював і проливав кров. Мої види воставали дедалі страшніші, і якось уночі під час найбільшої гарячки мені здалося, що я повинен убити свою матір, щоб цим спокутувати своє тілесне народження. В тих мареннях диявол випробував на мені всю свою силу. Проте я одужав і неабияк розчарував своїх колишніх товаришів, повернувшись до життя отупілим нудним мовчуном, що хоча й поновив невдовзі свою тілесну силу, але втратив запал до філософування. Бо коли гирячково маячіння облишло мене, я майже весь час спав, то ненадовго прокидаючись, я завжди відчував біля себе спасителя. Відчував, що в мене вливається його снага. А коли я зовсім одужав, мені стало шкода що я не можу більше так відчувати його близькість. Я почав тужити за цією близькістю, і тоді виявилося ось що. Як тільки мені знов траплялось послухати диспути моїх товаришів, я відчував, що ця туга, на той час мій найдорожчий скарб, починає зникати, розпливатися в думках і словах, наче вода в піску. Одне слово – голуби мій. Я поклав край своїм розумуванням і теологічним суперечкам. Відтоді я належу до простих серцем. Але я не хотів би ставати на заваді і відмовляти в пошані тим, хто знає філософію і міфологію, хто грає в ті ігри, в які я сам колись пробував грати – Якщо вже мені колись довелося визнати, що Деміург і Бог-Дух творіння і спасіння в своєму незбагненному злитті і одночасності – нерозв'язана загадка, то треба визнати і те, що я не здатен зробити з філософа християнина. Не моє це покликання». Якось Діон, коли хтось на сповіді признався йому у вбивстві і перелюбстві, сказав своєму помічникові: вбивство і перелюбство, страшні й гучні слова, і за ними стоять дуже погані вчинки щеппак. Але я скажу тобі ось що, Йозефе. В дійсності миряни не справжні грішники. Як тільки я спробую явити себе одним із них, вони починають здаватися мені зовсім дітьми. Вони не чесні, недобрі, неблагородні не благородні, вони корисливі, хтиві, зарозумілі, злі, все це так. Але як придивитись до них краще, то вони властиво невинні. Невинні в тому розумінні, в якому невинні діти. А проте, заперечив Йозеф, ти часто суворо картаєш їх і погрожуєш їм пеклом? Саме тому я їх і картаю. Вони діти, і якщо в них озивається сумління, і вони приходять сповідатися, то хочуть, щоб їх не легковажили і як слід вилаяли. Принаймні я так гадаю. Ти свого часу робив інакше не лаяв їх, не звинувачував, не накладав на них покути, а ласкаво вислуховував їх і просто відпускав з братнім поцілунком. Я не кажу, що це погано, але сам я на не таке нездатний. «Ну, нехай», – нерішуче мовив Йозеф, «але скажи, чому ж тоді до мене ти поставився не так, як до інших покутників» а вислухавши мою сповідь, мовчки поцілував мене і не сказав жодного докірливого слова. Діон Пугіль зміряв його проникливим поглядом і запитав, «А хіба я зробив недобре?» «Я не кажу, що недобре. Ти зробив добре, а то б я не відчув такої полегкості після сповіді». Отож бо є. А покуту я на тебе наклав сувору і довгу, хоч і нічого не сказав. Я тебе забрав із собою, почав ставитися до тебе як до служника, і повернув до тих обов'язків, від яких ти хотів утекти. І Діон відвернувся. Він не любив довгих розмов. Але Йозеф цього разу не відступився. «Ти наперед знав, що я послухаюся. Я пообіцяв тобі слухатись іще до сповіді, навіть не знаючи ще, хто ти. Ні, скажи мені, ти справді через це так поставився до мене?» Діон трохи походив туди і сюди. Зупинився перед Йосифом, поклав йому руку на плече і мовив – «Миряни діти, сину мій!» «А святі?» «Святі не приходять до нас сповідатися!» «Але ми, я, ти і інші схимники, шукачі духовної чистоти і відлюдники, не діти!» «Ми втратили невинність!» «Словами нам не допоможеш!» «Ми, якраз ми!» Справжні грішники, бо ми знаємо і думаємо, ми скуштували з дерева пізнання, і не личить нам ставитися один до одного, як до дітей, яких відшмагають дубцями, знову пустять бігати. Висповідавшись і покаявшись, ми не тікаємо в дитячий світ, де святкують свята, гендлюють і часом убивають одне одного – для нас гріх – не короткий страшний сон, який можна відігнати від себе сповіддю і пожертвою. Ми весь час живемо в ньому, ми ніколи не буваємо невинні. Ми завжди грішні, горемо у вогні свого сумління і знаємо, що ніколи не спокутуємо своєї великої провини, хіба що Господь зглянеться на нас після смерті і обдарує своєю ласкою. «Ось чому, Йозефе, я не можу ні тобі, ні собі виголошувати проповіді і призначати покуту. На нас тяжать не та чи інша провина чи злочин, а сам первородний гріх. Тому ми можемо один одному тільки виявляти своє розуміння – «І братню любов, а не стіляти один одного покутою, гіба ти цього не знав?» Йозеф тихо відповів, «Так, я не знав. Та не будемо гаяти час на порожні балачки», коротко сказав старий і попростував до каменя перед своєю хижею, де він, звичайно, молився. Спливло ще кілька років, на отця Діона дедалі частіше налягала кволість, і Йозефові доводилося вранці допомагати йому, бо сам він не міг підвестися. Потім старий йшов молитися, і після молитви також не міг сам стати. Йозеф знов допомагав йому, а після цього Діона сидів цілий день на одному місці і дивився вдалечінь. Так бувало часто – але траплялися й такі дні, коли старий підводився сам. Та щодня вислухувати сповіді він теж не міг. І коли хтось приходив сповідатися, він доручав його Йозефові, а потім кликав до себе і казав «Вік мій, добігай кінця, сину мій. Скажи людям, цей Йозеф буде моїм наступником». І якщо Йозеф хотів заперечити, вставити своє слово, старий пронизував його таким поглядом, що в нього хололо серце. Одного дня, коли Діон підвівся сам і здавався дужчим, ніж звичайно, він гукнув Йосипа і повів його на край свого невеличкого садка. Тут, на цьому місці, ти поховаєш мене. Мовив він, а могилу ми викупуємо разом, часу нам ще вистачить. Принеси мені лопату. Відтоді вони щоранку потроху копали могилу. Коли Діон почував себе краще, то сам викидав кілька лопат землі, хоч і на превелику силу, але завжди весело, немов ця робота йому подобалася. Та й протягом дня той настрій не покидав його. Відколи вони почали копати могилу, старий завжди був веселий. Одного разу копаючи, він сказав Йозефові, «Посадиш на могилі пальму. Може, ти ще скуштуєш її плодів. А якщо ні, то скуштує хтось інший. Я час від часу садив дерева, але мало, надто мало». Кажуть, що чоловік не повинен умирати, поки не посадить дерева і не залишить після себе сина. Що ж, я залишаю після себе дерево і залишаю тебе. Ти мій син. Тепер Діон був завжди спокійний і з кожним днем ставав веселіший. Якось увечері, коли почало смеркати і вони вже попоїли і помолилися, Діон, що здавалося, був нестомлений і не хотів смерті, підкликав Йозефа до своєї постелі і попросив його трохи посидіти з ним. «Я хочу тобі щось розповісти», – сказав він лагідно. «Ти ще пам'ятаєш, Йозефе, ті часи, коли ти жив у печері під газою і життя тобі остогидло». І як ти подався світ за очі, як вирішив знайти старого Діона, щоб розповісти йому про своє горе, і як потім біля селища Анахоретіво зустрів старого пустельника і запитав його, як утрапити до Діона Пугіля? Так от, тобі не здалося дивом, що той старий чоловік виявився самим Діоном. Зараз я розповім тобі, чому так вийшло, адже й мене наша зустріч дуже вразила, і мені вона здалася дивом. Ти знаєш, що буває, коли схимник і сповідник починає старіти, наслухавшись сповідей грішників, які вважають його за чистого і святого, не знаючи, що він більший грішник за них». Тоді всі його вчинки починають здаватися йому непотрібними й марними, і те, що досі було важливим і святим, для чого його призначив сам Господь Бог, доручивши йому вислуховувати брут і мерзоту людських душ і давати їм полегкість, стає тепер для нього важким, занадто важким тягарем, навіть прокляттям. І кінець-кінцем він уже починає боятися кожного бідолахи, що приходить до нього із своїми дитячими гріхами. Він хоче позбутись його, хоче позбутись самого себе, навіть з допомогою мотузки, перекинутої через гілляку. От так було з тобою. Тепер настала моя черга висповідатись, я признаюсь тобі, що і зі мною було те саме. І мені здавалося, що я непотрібний, духовно вичахлий. Я більше не міг дивитися на людей, що довірливо несли до мене всю гидоту й сморід свого життя, з якими самі не могли впоратися. І я вже також не міг. Тоді я часто чув... Про одного схимника на ім'я Йозеф Фамолос. До нього теж люди раду йшли сповідатися. Багато було таких, що воліли піти до нього, а не до мене, бо він був начебто лагідний, ласкавий чоловік. Люди казали, що він нічого від них не вимагає, не картає їх, ставиться до всіх як до братів, тільки сповідає і відпускає з братнім поцілунком. «Сам я робив не так, ти знаєш. І коли я вперше почув про того Йозефа, його спосіб видався мені безглуздим, надто дитячим. Та потім, коли мене посіли тяжкі сумніви, чи те, що я сам робив, чогось варте, я мав усі підстави не засуджувати Йозефа і не думати, що я все знаю краще». «Якою силою володіє цей чоловік? Я знав, що він молодший за мене, але також уже літній, і це мене влаштовувало, мені важко було б довіритись молодому. А цей Йосип мене чимось вабив, і я надумав податися до Йозефа Фамулоса, розповісти йому про свій клопіт, попросити поради, а якщо він нічого мені не порадить» то, може, хоч потішить і зміцнить мій дух, уже від самої цієї думки в мене полегшало на душі. Отже, я вирушив у дорогу, простоючи до того місця, де я чув була його печера. А тим часом брат Йозеф пережив те саме, що і я, і надумав те саме, що і я. Обидва ми пустилися шукати поради один в одного – і коли я ще, не діставшись до його житла, зустрівся з ним, то впізнав його. З перших же слів, він був на вигляд такий, як я і сподівався, але він тікав від самого себе, як і я. Йому було погано, як і мені, або іще гірше. Він зовсім не мав наміру вислухувати чиюсь сповідь. А сам прагнув висповідатись, і перекласти свою біду на чужі плечі. Тієї хвилини я був страшенно розчарований, і мені стало дуже сумно. Бо якщо і цей Йозеф, що зовсім не знав мене, стомився від свого служіння і впав у розпуку, то чи не означає це, що ми обидва нічого не варті, щоб прожили непотрібне життя? І зазнали краху. Не буду розповідати багато про тодішні свої почуття. Вони тобі відомі, бо ти сам усе це пережив. Ті ночі я залишився біля селища сам. А ти пішов шукати ніч лігу в братів Анахоретів. Я заглибився в себе, війшов у становище того Йозефа і подумав, що він робитиме. Коли вранці довідається, що надарем тікав, надарем сподівався на пугіля, Коли довідається, що і пугіль утікач, якого ж не спокуса. І чим більше я входив у його становище, тим дужче йому співчував, Тим міцнішло в мені переконання, що це Бог послав мені Йозефа, Щоб я пізнав і вилікував Його а водночас і себе. З цією думкою я заснув, бо вже і так минуло півночі, а другого ранку ти пішов зі мною і став моїм сином. Ось що я хотів тобі розповісти. Я чую, що ти плачеш. Поплач, тобі стане легше. І коли я вже так непристойно розбалакався, то зроби мені ласку. Вислухай і збережи в серці своєму ще й ось, які мої слова. Людина – незбагненна істота. На неї покладатися не треба. Тому може статися, що настане такий час, коли ті муки і спокуси знов обсядуть тебе і намагатимуться здолати. Нехай тоді Господь пошле тобі такого ласкавого, терплячого і дбайливого сина і помічника, якого в твоїй особі послав мені, а щодо тієї гілляки, про яку тоді спокусник змушував тебе думати, і щодо смерті злощасного Іуда іскріота, то скажу тобі одне. Готувати собі таку смерть не тільки гріх і дурість, хоч спаситливі нашому не тяжко простити і такий гріх. Але взагалі прикро і гірко, коли людина помирає у віччяї. Віччяй Господь посилає нам не на те, щоб нас убити, а щоб збудити в нас нове життя. Коли ж Він посилає нам смерть Йозефа, коли відділяє нас від землі і від тіла, І кличе до себе, то це велика радість. Якщо тобі дозволено заснути, коли ти втомився, Якщо дозволено скинути тягар, який ти так довго носив, Це незвичайна дивовижна втіха. Відколи ми викупили могилу, не забудь, що ти маєш посадити на ній пальму. Відколи ми почали її копати, мені стало так гарно і спокійно на душі. Давно вже я не мав такого почуття. Але я розбалакався, а ти, певне, втомився. Йди спати, йди до своєї хижі, і хай тебе Бог не покине. Другого ранку Діон не вийшов до ранкової молитви і не покликав до себе Йозефа. Коли ж той, стривожений, тихенько зайшов до Діонової хижі і наблизився до постелі, то побачив, що Діон уже заснув на віки, і на обличчі в нього тихо світиться дитяча усмішка. Йозеф поховав Діона, Посадив на його могилі дерево і ще дочекався того літа, коли воно вперше вродило.